ファハムフィリップムルゴ m b ン n ワーソングウェイナセルシタザマファニキヨマイシャニムワンダジーニムワリムデネシンパガゼミミナイト ni アナニアスエディガ i ナム m ング g ム zia ムブングウェイ i ンボーラソングウェイナミリキ t ェイシュレザムタカティフューマルクスマーフューカマセントマルクススクウェイス マイシャン m パンバ n の。 Imagine, k, k ani,、ja、na u b マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マ a n i ni マ a ン、u a ya k a w ジ i d a Kwa k w ジ l i h a p a ン、a h i マジン、マ o ン、a r u a ya kawaida. Ni barua ya k u s i s i m u マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、s h ン、u k, k, k u na k na u s ン、m u na watu ote. ン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジン、マジ e barua ya nyewe. Safari yamaisha ya, ya Filippo Mulago ili anzia karakati jiji cha udindi muamba au mazua rukwa wilaini chunia miaka rubana tisaliopita utamuasamaki na upepomana na wazua rukwa vilinfanya Mulago apendo vuvu vikuikuerim muhadia kafiri la sababu lakini nichi kushangaza kajakua niboaziro aerim na sasa nimiliki wa moja shule kubwa chini Tanzania. ni St. Marcos Schools Mbea. Yani kule alikuzenbea ndo opakaja kumtoa kimaisha kwa sababu imiandikwa wala njia zangu sinjia zenu wa sema buwana. Ni kupitia Isai hamsina tano msicharua nane. Kweli kufeli mtihani sio kufeli maisha buwana. Ingawa kuna olioferi vyote mtihani na maisha. Mulugo alipofeli darasala saba lielekeza nguvu na akili kunyuvuvu vina kwa kafeli. Hakaenda kujaribu uchimbaju wa zahabu huko matundadi chunya na haka kafeli kwa sababu walikuwa kibarua. Maisha haka mchapa kachapika. Hakaamua kurundishule kwanjia kukariri. Enzi hizo ili hito kurisiti. Zamani, ukifeli hapa kuwa na mbadala wa private kama siku hizi. Ilibidi urisiti au kafie mbele. Mulugo alichagua kurisiti mwaka lifunji mea tisa themanatisa. Hakaenda kujaribu uchimbaju wa zahabu huko matundadi chunya na haka kafeli kwa sababu wa likuwa kibarua. haka paswa mtianu ya taifa na kuingia mbea sekundari. Brother hakaanza kula kitabu mana ndi optioni peke ya maisha liobaki mbele yake. Akiwa Form 2 mwaka lifo njimia tisa tisina moja, mama yake Christina kadiango haka liwa na mamba hadikupoteza maisha. Mama alikuwa na kwenda kuchota majimtoni ya kakamato na mamba haka potia jumla katika uswa dunia. Filipo na nduguze kuminamoja wakamlili ya mama kwa huzuniku. Kwao walizaliwa watoto kuminambili, yeye akiwa mtoto wa saba kuzaliwa na kitinda mimba wawo ni Fabiani Mulugo, meneje wa shule za Mulugo. Filipo nasema ndoto yake ya kuwa padre ilizimika gafla kutokana na kifo cha mama yake, alieko mwamasisha jiwake mkubwa. Akabadilisha mawazo na kulekia kunyu walimu. アリアンザ・コフンディシャー・バダ・コマリザー・フォン・シクシ・パレス・オン k ヤ・ボイズ・コアンゴニア・リフンディシャー・シュー・レ・セコンダー・リー・サウザン・ハイレン・ a ェンベア・ a アカル・フンベリナ・ンビリア・アリアンザ・マ i オムヤ・キャ・チョキ・コココプティア・オ i ン・ユニバス・ティナ・アキオ・コニア・マスオムヤ・ケ・ティナ・ババヤ・キャ・カリオナ・マ a バ a ak l a ティア・ドニアニバラ・ジュヤ・バラ・ハ h イヴェ・モル m o y コファ・モ s a サ・バ b ブ Kufunjika kwa koleo, haukua mwensho wa kuchanganya zege. Aliendelea kukaza moyo wa kijuwa siku ya kitafika. Nguzo yake kubwa, ilibaki kwa mungu na kuli mungu wakamuona. Hadi leo mtoto huyu wa katekista haja muacha mungu kwa sababu mungu haku muacha. Leo mulugo na mafanikio yaki yote haja hacha kuimba kwaya. Na seo kuimba tu, anatunga na nyimbo pia. Sio mwenzangu, umepewa kautendaji kakijiji na kusali umiacha. Ukipewa ubunge si ndio utahama kabisa kwenu. Anyway, zisamaani kwa kurushe jiwekizaani. Jambu kubwa la kujifunza kwa mulugu ni kwa mbase, mzote likupita watu limuamini na kumparidhaya kwa ongoza. Sekundari, alikuwa kakamkuu. Chamani, alikuwa makamu nyekiti UVCCM. Shuleni, alikuwa mkurugenzi. Nchini, alikuwa naibu waziri na bungeni ni mwenye kitu wa ubunge watu wa songwee. 君に言うと、私はそれを知っている人を知っている人を知っている人を知 n て a n 人を知っている人 a 知っている人を a っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている人を知っている Ili uhone kama wanaweza kuzitumia ukatoboa, ingawa amaendelewa haya na formula. Kila binadamu hameumbwa na kiu ya mafanikio. Ingawa si kila binadamu anakitu cha mafanikio. Mafanikio ndiyo kilele cha mlima mkubwa maisha ambao umejengo kwa misingi na ngazi za miangaiko na mitihani ambayo unapasa kuivuka ili upumzike kunye kilele hicho. Siri ya kwanza. Wekeza kwenye ulicho somea, siyo unachuigilizia. Ukitaka kufanikiwa kiraisi, wekeza katika kitu licho kisomea. Billy Gates, alisomea makompyuta, hakawekeza huko katajirika hadi dunia ikadua. Na kubaki kishindanisha utajiri wake. Mark Zuckbeck, ya nafanya vizuri katika social media kwa sababu ni mtaalamu wa mitandao. Leo akipiga chafia dunia nzima na patamafuwa. Sasa mwenzangu daktari wa binadamu umekomaa kuekeza kunye ba. Unaita ujasiri ya mali ni jambo zuri lakini ita kuchukua muda kuchomo kama ana vichaka vingi huvijui. Ungiwekeza kunye zaanati bila shaka ungetoka kiraisi mana huko ndiko kwako. Ni sawa ana ukutane na njinia wa madaraja ana komano ufugaji wa kuku wa mayai, ata tumia nguvu nyingi kutuboa kama ngewekeza kunye kampuni ya ujezo madaraja.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 Kikanda hadi kitaifa, kwamba no matokeo yaki datu chenne muakrifu mbiri na shiruni, walikona division one kumina sita, division two ishiru na tano, na division three one two, division four na ziro nimsamia ti usueleweka kwenye shule zamuali mulogo, puyo, hata ukimpeleka mwanao ata kuwasalama, huli koko kupeleka mwanao kwenye shule na milekiyo namuvi. Kuyo atawana wanafunzwa te kama samaki tu, wapi gie kwanamba sifure sabatano nne, sita tisa moja sifure tatu nane. Syria pili, huwezi kufika una kuelekea kama utakona simama na kumtupia mauki la mbwa na kubekia alisema Winston Churchill. Mulugo anakipaji taka kupuuzwa uzushi na majiungu kwa sababu uzushi hutengeneza na watu wnyachukey. Usambazwa na wapumbavu na kuaminiwa na wajinga. Tufauti kata wapumbavu na ujinga ni kuamba ujinga ni ugonjoki tibi unapona. Wapumbavu ni kipaji, alisema nyerere. Wapumbavu na wapuuzi ni hatari kwa maisha yako kiamwa kwasikiliza. Mulugo alivopata unaibu waziri wa ilimu, alinuka watu kibao kumshambulia. Mulugo alisema kasemeka. Halipondo wakapondeka ahadi nikajua brother atachana na siyasa lakini jamali koma ahadi leo hii ni mbunge wa songwe. Hamegonga awamtatu mfulurizo atina nyingine mipite bila kupingwa. Angesikiliza hizo kelele pengine nisingipata ja kuandika. Murugo hakupoteza muda kuwazuia watu kumsewa kwa sababu. Kufanya hivyo ni sawana kumzuia mbwa kubweka. Kubweka ni tabia ya mbwa. Watu wajimafanikio wanapose mwavibaya huwa wanafanya mambo mawidi kutabasamu na kukakimia. Tabasamu utatua matatizo, ukimia huzuia matatizo. Ndiyo maana unaweza kuaponda matajiri kwamba ni mafrimason na wasikufanya chuchote. Na wala hutosikio mijitokeza kukanusha. Sio kwamba hawasiki hapana. Wanaskia sana isipukua wanatabasamu na kunyamaza. Kwa hiyo mulugo ni baru waino sumeka hivi. エムテマンス、メイキー、モスノイス。ハタン a マインナピガキレレコサバーブンダニハムナキトゥデベトゥプハリエチェコピガキ m レレキレレ e ラ e インギ u トカカワヴィトゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ UTOKA KWA ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ a m a n i Sarafu zinapigye kelele, noti hazpigye kelele. Kuna wakatu kifika kila gumli na baki historia. Siria tatu maisha ni kazi na sala, ora eti labora kwa kilatin. Fanya kazi zote lakini kumbuka ukitaka kuchomoka wa mshirikishe mungu tu ndi watakuchomua. Bidi bila mungu nisao na kuenda binguni kwa migu, utaonekana chizi tu. Fanya kazi kwa bidi na marifa, omba mungu utapata haraka. Fanya kazi kama mfungwa, wishi kama buwana jela, alisama kenendo wa kibondo. Kama huna kazi, usichagwe kazi. Weko maa hadi kazi yako itajulikana tu. Mulugo, alianza na uvuvi, uchimbaji madini. Uwalimu, na leo hii ni mbunge na mkurugenzo wa shule yake. Sirian, ne, shida, siomushu wa maisha, shida, ni munguzu wa maisha. Unapopata changamoto, usiangalia ukubwa tatizo, Angalia ukubwa wa mungu kate kata tezo hilo. Usika embali na mungu. Mungu hanachoyo wala obaguzi fanya kazi kwa roo moji ana mungu hatakuona kama livumuona filipo mulugo, mtoto wa katekista. Kikubwa usikate tamaa lakini acha tamaa. Tamaa ili wafisi wanasema wa bembe. Mulugo alikuwa na kila sababia kukata tamaa, maana lifeli la saba, alifiuwa na wazazi, alisema vibaya na maasimu waki wa kisiasa. Alithalirishwa mtaani hadimita ndaoni lakini hakukatatama. Mulugo ni barua inaisomeka hivi. Maisha ni mlima usawazishe. Maisha ni mtego tegue. Maisha ni kifo kicheleweshe. Maisha ni bala apa mbananalo. Maisha ni magi anywe. Maisha ni wimbo uimbe. Maisha ni muziki ucheze. Maisha ni mafupia refushe. Kuna wakatu tafika... Utaona kama dunia, haitaki ushirikiano na wewe usiogope. Lazimisha ushirikiano. Maishi enatisha mshirikishe mungu utavuka salama. Tough times never last. But tough people do. Adisema Robert H. Schuller. Hakimanisha kwamba nyakatingumzi na pita watu imara wanadumu. Chukulia changamoto kama kukanyaga kalamoto. Lazima utuwe mgu haraka. Usipoto wa mgu utateketea. Unapopitia katika shida usikai huko, chacharika kutoka huko, fanya kazi kama mfungua, uishi kama buwana jela alisema anko kenedi wa kibondo. Kuna watu natumia shida kufunjika moyo, wengine natumia shida kufunja rekodi ya ushindi. Unapopitia magumu usijiwe, teseka na yuleo ili uishi maisha yako yote nishujia. Alisema Muhammad Ali, bondi ya wakale. Barabara ndefu haikosikona. Bada ya shida mulugo, anamiliki shule zi nyahazi nchini, shule za Sinti Marcus, zilizopo jijini mbea. Siri ya tano. Jihazari na majivuno maana kuna meza kupinduka, lakini pia mungu hapendi. Yakobu nene mstaru wa sita. Majivuno njile hali ya kujiona kwa bora kuliku wengine kwa sababu ya barako lizopewa na mungu. Majivuno ni kiburi kilichopitiliza. Kuna mtu, aki nuliwa tukidogo, ananza kugugo mazara ya kula maharage, na wakati ndio ya mimkuza, puko ni kujikweza. Ajikwezae atashushwa, luka kuminane msari wa kuminamoja. Majivuno onjio ya liumfanya malaika kwa shetani, tuwe kama mulugo. Mulugo anamakubwa lakina mibakichini. Watu huwa wanamuuliza miweza aje kubakichini na wakati yuko juu, maana mulugo hajisikii. モルゴハジーフォニー、モルゴハナタマヤマダラカ、モルゴシオムチョヨ、モルゴアナフィキカ、モルゴアナポケアシム、モルゴアナギブメセッジ、n ルゴアナウンゲナウォーテ、ハナウルオリンポケニワシオングナムバ、モルゴアナクラチョチョテキリチョポコアカテウシカ、 Ukikutana na mulugo, huwezi kuwamini kama ndio ni mbunge na milikuwa shule maharufu nchini katika Jiji Lambea, shule za Sinti Marcos. Mifano ya walioshushua baada ya kuonjisha majivuno na viburi, imekwepo otangu enzi za yesu hadi za mahizi za wajiwaji waji wengi pasipo kujua. Farao alipigo mapigo saba kwa sababu ya majikuno. Wakati wa Israel walipoomba ruhusa ya kuenda nyikani ili wafanya Yehovah Shereh, Farawali sema hivi yehova ni nani? Hivi kwa mbembe ni tishauti yakinakwa rusu Israel uendezao kutoka tano mshirua kuanzambagwa pili kile chompa tachadishetani akupenda kiburi hutangulia kuangukana roya majivuno hutangulia kujikua mithali kuminasitemshirua kumina nane umefika kipindi ambacho una jiona uwevuni zaidi ona damuote zarau majivuno. Kiburi, hayo ni semu ya maisha yako, kila unayemwona kwako, unamwona hafai. Hata, unaposhauriwa na watu unye hekima juu ya mwenindo wako mbaya, unaona wanakufuatiria maisha yako. Unajiono mifika na maisha umiapatia na unaweza kufanya lorote kwa sababia chaucha yako. Fanya yote hayo, lakini kumbuka, wewe ni mvuke, uonekanao kwa kitambo. Kisha hutoeka, yakobo nene mstero wa kuminane. Ndiyo sababu ya puu ya mwana damu kwa angalia chini, majivuno ni sifa ya shetani, sio sifa ya mungu. Mwana muziki Thomas Olesinande, anasema acha majivuno uendapu ba. Kunyua biyazako kitosheka ondoka. Ni ushahidi tosha kuwa siku moja dunia utaibeba. Unajua hua na juuliza inakuwa jemtu akiinulio kidogo tu hapo kisimu. Meseji ndio kabisa hajibu, Inamana mungu wa mikuinua ili ukaimbali na watu? Shida ni nini hasa? Labda ni waulize wenyewe, eti, hivi ni kweli huwa mkobizi mnafanya kazi gani hasa? Maana wengi ni kiwangaria naona mna kula upepo tu, kazi zote nafanya sekretali. Lakini sekretali akipigia wa simu wanapokea faster. Wewe upokei. Halafu na kuto na simta tukabisa na zote upokei. wala hujibu mese, jini tharau, ushamba na ajeuri ya mamlaka. Nikweji tusikuwa na vio ni vyoni, walalamishi sana, muda wote tunaomba hisani, kisa mshikaja mepandache kwa bosi. Kumbuka, hata sisi tunakufuata ni wa mungu, ya wezekana mungu wa miyamoku pitishia neema zetu kwako. Sasa wee ndelia kuzibana, halafu kujishusha, haku kufanyi usiwejuu na wala kujifuna, haku kufanyi uwebora zaidi. Unajua kati mwingine ni ujinga tu, mtu unenuliwa kidogo tu, unasawu likotoka. Haya, ndiyo mazara ya mshamba akipata. Kiburi, kikikushusha, huwezi kuinuka tena. Tangu shetani ya fukuzo kwa sababi majivuno na kiburi hadileo hajepanda. Mulugo, alijishusha mungu wakamuinua, lakini pamoja na kuinuliwa, bado nendelea kujishusha. Unakuenda kwenye misiba hulichakula, Acha ushamba. Jishushe upandishwe. Mulugo akiwa safarini kurudiza kijimbuni songwe bada kuapishwa. Halipigyo asimu ya kuchaguliwa kwa naibu waziri. Kila mtu lishangaa inakuwaje mtu asikuwa na jina. Yatima aliepoteza zaziwake wakuliwa na mamba. Siri ya sita. Waminifu ni mtajim kubwa maishani. Wekeza huko. Mulugo ni barua ya waminifu. Uwaminifu ni sura ya kwanza kitabu cheki malisema Thomas Jefferson. Ukikosa uwaminifu utaishi maisha kitapeli, janja janja. Uwongo, uizi na ulagai, ndio mana buwana yeso katuasa tuwe uwaminifu hata kwa mambu madogo. Fidi kiu, anasema usimuamini muwongo hata kama, anasema ukweli? Maana yake ni kuamba, uwongo moja unatosha kutilia mashaka kila ukweli utaka usema. Waminifu ndio umenifikisha muloogo hapo alipo, ana sema kiasi minika, unaweza kutojirika kubeti ya maliza watu na kuwamini, bence zitakuwamini na kukukepeisha bila shida, jamaza kwa takuwamini, naomba nikoleze hujaji kuakisha chanzfu alimembrishu wake, mfalume alipo na umri umewenda adi amakuwa tafuta mbirishu wake, akakusanya vijana kumi na kuwambia tawa pamtihani. Atakae faulu, diyo atakuambrithi wake mfalume aliwapa vijana hao mbegu zama hinde na kuataka kila moya kazi otesheni yumba ni kuage aliwapa muda au kitatu arudi na mbegu hizi zisikue zimeota katika yumba moya kijana lishangaa kuna mbegu, mizipanda na ku magilia vizuri lakini zikuota ali rudi a tena hatayivyo zikuota tena fa mirea walihusu ni kasa ana rafiki zake yakamshaure. Anunuwe mbegu zingine ila wazazi waki wakakataa. Wali muambia mungu. Baada ya wiki tatu, fijana wote olirejea kwa mfalume wakiwa na mbegu zimiota vizuri isipukua yule kijana mmoja. Wakajipanga, mfalume kanza kupita kikagua mbegu kwa kila kijana. Mfalume alipomsikia yule kijana, alitetemeka sana, alimuliza kwanini hukuotesha mbegu zangu. Kijana kwa unyonge kajiebu, mfalume mimi nilijaribu kuzipanda lakini hazikuota. Mfalume akacheka na kusema wewe ndio nafaa kwa mbrithi wangu. Mbegu zote nilizo wapa zilikuwa zimechemshua na mbegu ikichemshu haywezi kuota. Kwa hiyo, wote waliozeotesha ni wadanga nyifu. Kwa hiyo, hatupasu ikuwa na mfalume muongo muongo. Mfalume anatakio kwa mkweli na muamini fukijana kala mfalume. Basi bwana, yamulogo yako mengi sana. Naomba nishia paka kusema tu, mulogo ni baba watoto tano namke moja, halafu ni mekumbuka jambu. Kama unamwanao, kamaliza darasa la saba, npeleke Saint Mark's iliopojijinimbea. Ni shule inavyoanguvu ya divisioni wa nyingi, two zakuotasia na three zakuatafuta kuatoci. Divisioni four na zero hawa juu zinafanana yeye. フォームにシリンギエルフィシリンニトゥナウナトゥミオコピディエフトゥマーペサイヨコナンバーシフォリーサバータノタトゥシタシタタノネネネトゥキトゥミエフォームヒ a アウアシデナナナシコワサブナンバーコタリファザイディシフリーサバ e タノタノネネネタノ i m サモ o m a s k ムシ i e キンビオマスケニエ m ムニ z キンビゾマスケニ Tulete mwanao, tumfundishe kukimbizo masikini. Mwandaaji ni mwali mdenisi mpagaze miminaitua Ananias Edgar.